בעזרת השם, משיבת נפש, המשך מדברי רבי נתן. עוד סמך. כל הבלבולים של כל אדם, שמתהווה לכל התאוות, ואף על פי כן רוצה לידע ולהבין הכל בשכלו המגושם. ובכל פעם קשה לו כמה קושיות על השם מטבח ועל הצדיקים וכולי. <אפילו, אפילו אם קשה לו קושיות על עצמו, גם זה אינו טוב. כי גם זה מעשה בעל דבר שמחליש דעתו על ידי הקושיות שקשה לו על עצמו. איך אתה רוצה להתפלל בכוונה ובהתלהבות? הלא בשעה קודמת עשית כך וכך וכו'. וכיוצא בזה בלבולים הרבה בלי שיעור, וכל זה נמשך מזוהמת הנחש, שמבלבל דעת האדם שרוצה להבין הכל. כי באמת איננו יודעים כלל, ואפילו שלמה המלך עליו השלום אמר, כי בר מאיש ולא בינת אדם לי. וכן בתהילים אמר, ואני בר ולא אדע בהמות הייתי מח כל שכן אלף אלפים וריבי רבבות קל וחומר אנשים פשוטים, בפרט בדורות הללו. והכלל שאין האדם יודע כלל. רק צריך להתחיל בכל פעם מחדש בעבודת השם. וכל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה. ואז טוב לך לעולם. וסוף כל סוף תגיע לתכלית הטוב והנצחי בזה ובבא. ס"א. כל הרדיפות וההסתות וההתגרות שהיצריו וחילותיו מתגרים בכל אדם, בכל יום ובכל עת, הכל נמשך מבחינת קליפת לבן ועשיו ומצרים וארבע מלכויות, שכולם עומדים בכל דור ודור על כל אחד מישראל לכלותו חס ושלום, ואין שום עצה להינצל מהם כי אם על ידי אמונה שלמה באשם נדבך, שהוא מבחינת התחדשות דקדושה. מפינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. היינו שידע האדם מאמת לאמיתו שאינו יודע כלל, כלל כלל לא. רק יתחזק את עצמו באמונה הקדושה שקיבלנו מאבותינו ואבותינו הקדושים. ואל יבלבל אותו שום דבר שבעולם. כי אין אנו יודעים כלל, רק כפי שהורו אותנו אבותינו זכרונם לברכה. כי הם אמרו והם אמרו. הם אמרו שצריכים לשבור בתכלית השלמות כל התאוות שבעולם. ואפילו מאיזו תנועה בעלמא שאינה כרצון הבורא ידבר צריכים לברוח ולהתרחק ממנה בתכלית הריחוק כי הוא פוגם מאוד בנפש הישראלי ובכל העולמות התלויים בו. והם אמרו שאפילו אם עבר האדם מה שעבר, אפילו אם עבר האדם על כל התורה כולה אלפים פעמים אך מנאי צלן, אף על פי כן אין שום ייאוש לעולם כלל. וצריך להתחיל בכל פעם מחדש להתחזק בעבודת השם. כי השם יתברך מקבל תענוג ושעשועים מהגרוע שבגרועים. אדרבה, זהו עיקר גדולתו יתברך, כשהרחוקים מאוד מתקרבים אליו ומודים בו יתברך, ומתחזקים באמונה ומודים ומשבחים אותו יתברך. על חסלך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך שבכל עת וכו'. בעיקר בריאת שמיים וארץ היה רק בשביל זה, שיתחיל האדם בכל פעם מראשית כאילו נולד היום, וכאילו היום הוא ראשית התחלתו. שזה בחינת בראשית ברא אלוקים וכולי. בראשית דייקה, בשביל בחינת ראשית הנ"ל. וכן עד עתה השם נדבח מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. והכל רק בשביל זה, בשביל התחדשות הנ"ל. שכל אחד ואחד כפי מדרגתו יתחיל בכל יום מחדש לכנוס בעבודתו נדבח כנ"ל. וזה בחינת עניין מצוות ביקורים ובידוי ביקורים כמבואר בפנים. ס"ב, בכל יום ויום שולח השם מתברך ישורות חדשות להציל את האדם מהסטרה אחא מתגברת עליו בכל יום. וזה בחינת בסירום מיום ליום ישועתו. וכן בתפילת שמונה עשרה אומרים, ואניסה לך שבכל יום עמנו, וכו'. וכמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, בכל יום ויום מצרו של אדם מתגבר עליו ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, וכו'. נמצא שבכל יום ויום נעשים עם האדם עניינים חדשים לגמרי. הקדוש ברוך הוא עוזרו ומושיעו בכל יום. על כן אין לאדם לבלבל את עצמו כלל מיום לחברו, כי מי יודע כמה גדולה הישועה החדשה שהשם יתברך ישלח לו היום, אם יזכה להתגבר להתחיל מחדש. ס"ג מבואר במקום אחר, שצריך האדם להיות עקשן גדול בעבודת השם. וזה העניין של העקשנות, הוא התחזקות נפלאה לבלי ליפול בשום אופן בעולם. זה בחינת "לא תירא לביתה משלג ככל ביתה לבו שנים". ואמרו רבותינו זכרונם לברכה: אל תקרי שנים אל השיניים, נתון תיתן, פתוח תפתח, הענק תעניק וכו'. שזה בחינת העקשנות הנ"ל, שכל קיום התורה תלוי בזה שהתחזק לשנות ולכפול כל עובדה טובה או לימוד תורה וכו', שהתחיל להגיל עצמו. שהתחזק בכל פעם לחזור ולעשות אותו הדבר שבקדושה אפילו אלף פעמים, אפילו אם עבר עליו מה שעבר. זה עיקר קיום התורה שצריכים להיות עקשן גדול בעבודת השם, ולעשות את הדבר שבקדושה אפילו בדרך עקשנות, אפילו אלפים פעמים, ובלי להסתכל על שום חלישות הדעת שהבעל דבר והסית רעך, והליצנים מחלישים דעתו. זהו עיקר ההתחזקות בקדושה. ועל ידי זה אינו מתיירא מגיהנום של שלג. כי יש גיהנום של אש וגיהנום של שלג, כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה. וגיהנום של אש מגיע על שנתחמם לדבר עבירה ותאווה חס ושלום. אבל גיהנום של שלג הוא על חלישותו אחר כך, כשבא לו התעוררות לתשובה, כי הכל מלאים חרטות, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. אבל על פי רוב עיקר עיכובו מתשובה הוא מחמת חלישות הדת, שנדמה לו שאי אפשר לו עוד לשוב, ואינו מועיל לעוד תשובה לריבוי העוונות העצומים מאוד. ועל ידי זה הוא מתייאש לגמרי מלהתקרב להשם מטבח. ובפרט אותן שהתחילו כבר קצת בעבודת השם, ואחר כך נפלו מזה. ועיקר הוא מחמת חלישות הדת והקרירות שמפיל עליו הבעל דבר. ועל כן על זה נידון בקרירות העצום והמר של גיהנום של שלג. אבל על ידי העזות היא קדושה והעקשנות וההתחזקות הנדלית, בלי להניח את מקומו בשום אופן. רק לקיים ולחזור ולקיים קיום התורה והמצוות, כל מה שיוכל לחטוף בזה. הצל עובר כל ימי חייו, אפילו אם יעבור, עלה, אפילו אם יעבור עליו, מה? ואין מניח לקרר עצמו חס ושלום, מתורה ומצוות יהיה איך שיהיה. על ידי זה בוודאי לא יהיה נידון בגיהנום של שלג וקרירות. וזה לא תירא לביתה משל ככל ביתה לבו שנים כנ"ל. ס"ד אף על פי שירד האדם כמו שירד חס ושלום, אם הוא חזק ברצונו והשתקקותו אל האמת לאמיתו, יכול לעלות על ידי הירידה דייקה למקום גבוה מאוד, שזה בחינת ירידת תכלית העלייה עיין פנים. ס"ה אפילו הגרוע שבגורים, יהיה מי שיהיה. צריך להתחזק ולהתאמץ, לייחל ולקוות להשם מטבח ולבלי לרפות ולרשל את הרצון הטוב לעולם הוא בוודאי יזכה לפעול על ידי זה הרבה טובות אמיתיות ונצחיות כאשר כבר פעלו ישראל הקדושים הרבה על ידי האזות דקדושה וחיזוק הרצון שלהם דקדושה שעל ידי זה יצאנו ממצרים וקרע לנו את הים וזכינו לקבלת התורה וכי בזה הרבה ישועות אמיתיות שזכו ישראל בכל דור, על ידי תוקף הרצון שלהם אל הקדושה במסירות נפש ממש. ועל ידי שאנו זוכרים את כל זאת בכל פעם, על ידי זה יש לנו כוח גם עתה לחזק את עצמנו, בתוחלת והתקווה והרצון לקדושה, עד שנזכה על ידי זה לשבור את כל המניות ולבוא לתכלית הטוב. זהו חזקו ויאמץ לברכם כל המייחלים, המייחלים דייקה. שהוא בחינת חיזוק הרצון שאף על פי שזה ימים רבים שאינו זוכה אלא טוב, אף על פי כן, הוא מייחל ומקווה ומצפה להשם מטבח עד ישקיף ויראה השם משמיים. זהו כל המייחלים, כל די כא יהיה מי שיהיה כנ"ל. ס"ו צריכים עוז ותעצומות והתחזקות עצום מאוד בזה העולם מספר ימי חייו לו, לא. לעמוד כנגד כל הדחיות וכו'. שהבעל דבר רוצה להדיחו חס ושלום בכל עת. והעיקר על ידי הסברות שקר שלו, על ידי שמצייר האור להפך, חס ושלום. ועל ידי זה מסיתו לדבר עבירה, חס ושלום. ועושה אצלו מהאיסור היתר ומהעבירה מצווה. ואחר כך כשנכשל כבר, הוא בא עוד פעם ומתלבש עצמו במצוות, ורוצה להפיל את האדם ולדחותו לגמרי, חס ושלום. וכל זה וכיוצא בו נמשך מהקליפה ועשית רעך. והעיקר מבחינת קליפת בלעם שרוצה לצייר אור התורה להפך מן האמת. על כן צריכים עוז להתחזקות עצום כנגדו בלי שיעור. ועל זה נאמר אשרי אדם עוז לא בך מסילות וכו' ראשי תיבות בלעם כמבואר בפנים. ס"ז לפעמים נופל האדם מאוד ומתרחק מהשם יתברך על ידי האמת. כי יודע באמת שפגם וקלקל מאוד וגם עתה הוא כמו שהוא. על כן מתייאש בעצמו לגמרי אבל באמת צריכים להתרחק מאמת כזה וכו'. עוצם גדולת רחמיו וחסדיו יתברך הם עד אין סוף ואין תכלית ואי אפשר להשיג כלל עצם אמיתת כוונתו יתברך אפילו בתוקף כעסו ואחרון אפו חס ושלום כי גם אז רצונו יתברך שנבקש ונתפלל לפניו ומחפץ לו ישיינו באמת ישועה שלמה ועל כן גם אז צריכים להתחזק בתפילה ומתחנן לפניו יתברך ולבטוח באוב רחמיו וחסדיו אשר אי אפשר להשיג כלל, כמו שמצינו במשה רבנו עליו השלום, לאחר חטא העגל, ויאמר להשמידם חס ושלום. אז הבין משה לבלי להסתכל על פשטיות דבריו ידברך שנדמה כאילו חפץ לכלותם חס ושלום, אבל באמת להמיתו אין או כן, רק הכל כדי לזרזוש יתחזק בתפילה לענתיק הדינים והקטרוגים מעל ישראל. ועל כן יתחזק משה אז בתפילה מאוד עד שנתרצה השם ידברך למשה, ויינחם השם על הרעב וכו'. ואז לימדו סדר התפילה, וגילה לו שלוש מידות של רחמים, ושם גילה לו האמת לאמיתו, שעצם אמיתתו התברך וריבוי רחמיו וחסדיו לנצח, שאינו נפסק לעולם, שזה בחינת קרל רחום וחנון, ערך אפיים, ורב חסד, ואמת וכולי. היינו, שזה עיקר האמת של השם נדבך, שהחמה וחסדיו אינם קלים לעולם, יהיה איך שיהיה. ותמיד מועיל תפילה ותחנונים, וצעקה ושבהה להשם נדבך. כי אחר כל הכעסים שמכעיסים אותו נדבך עדיין רחמי אמיתתו אינם קלים לעולם. בכל דור ודור נמצאים צדיקים וכשרים שמתחזקים בתפילה תמיד, ועל ידי זה הם מבטיקים כל הדינים שבעולם ומבטלים כל הגזרות רעות מישראל ומכניסים לדעת האמיתי בישראל להתחזק בתפילה ותחנונים תמיד. כי זהו עיקר האמת לאמיתו כמו שכתוב קרוב השם לכל קוראיו לכל אשר יקראו באמת. ואני תפילתי לך וכולי, ענני באמת אישך. באמת די כאילו. כי אני מאמין שבאמת לאמיתו גם אתה, אחר שעשיתי מה שעשיתי ועבר להם מה שעבר. עדיין עדיין אתה חפץ להושיעני. ועל כן אני מתחזק ומתפלל, ענני באמת אישך. בהבן היטב היטב כמה וכמה צריכים להתחזק בתפילה תמיד, יהיה איך שיהיה. סט כל המלחמות שבעולם מרמזים העיקר על מלחמת העץ הרע כי אפילו המלחמות שיש לאחד בגשמיות עם שונאים ואוהבים הכל הוא מלחמות העץ הרע כמאמר רבותינו זכרונם לברכה כשם שיש לאדם צרים מלמטה כך יש לו צרים מלמעלה ועל כן עיקר המלחמה היא מלחמת העץ הרע זה שהזהיר הכהן קודם שנכנסו ללחום מלחמת השם לנצח את האוהבים ועשית שמסבבים את הקדושה, שמבחינת העקום שמסביב ארץ ישראל, שהם כלל כל המעכבים והמונים מדברים שבקדושה. וכשאדם נכנס להילחם עמהם, אזי נתעוררים עליו כתרוגים גדולים, ורוצים להפיל אותו מעבודתו לגמרי חס ושלום. וזהו עיקר המלחמה שצריך להתחזק לעמוד על רגליו, לבל ייפול מעבודתו יתבע חס ושלום, ואז בוודאי יזכה לנצחם ולשברם ולבטלם. אבל במה יהיה ביטחונו חזק שלא יפול מעבודתו יתבעה חס ושלום? העיקר הוא רק האמונה הקדושה, שכשהוא חזק באמונה הקדושה בוודאי אין לו להתייעם משום מלחמה ושום ניסיון שבעולם. זה שאמר להם הכהן, שמא ישראל אתם קרבים היום למלחמה, ודרשו רבותינו זיכרונם לברכה, אפילו אין בהכן זכות אלא מה שאתם אומרים בכל יום, שמא ישראל אתם ראויים לנצח את אויביכם וכולי. היינו כנ"ל. כי בזכות שמע ישראל לבד, היינו בזכות האמונה הקדושה, בזה לבד אתם יכולים להתקרב למלחמה בגשמיות וברוחניות. כי מאחר שאתם חזקים באמונתו ידבח, שוב אין לכם להתיירא כלל משום מלחמה שבעולם. זהו על ירך לבבכם, אל תראו ואל תארצו ואל תחפזו מפניהם. ודרשו רבותינו זכרונם לברכה, אל תראו משעתת סוסים ומשפעת הקלגסים וכל הקרנות. היינו ענייני תכסיסי מלחמה שעושים השונאים להפחיד ולאיים על שכנגדם. וכל הבחינות האלו יש במלחמת העץ הרע. הוא ידוע למי שהתחיל לכנוס קצת בעבודת השם, ובמלחמת העץ הרע אפילו אדם פשוט לגמרי. כי דרך הבאה על דבר לאיים ולהפחיד על האדם מאוד מאוד, ולהכביד עליו עבודתו יתברך מאוד מאוד. ומחמת זה רבים נמנעים מלהתחיל לכנוס בה עבודתו יתברך מחמת האיומים והכבדות הללו כיוצא בהם. וזה בחינת שעטת סוסים ושפעת קלגסים וכולי. אבל העיקר בעבודת השם שלא יפחד כלל, כמבואה במקום אחר. שבעולם הזה אדם צריך לעבור על גשר עצר מאוד, והעיקר שלא יתפחד לאדם כלל. ועיקר ההתחזקות לעבור בשלום על גשר עצר, בלי פחד הוא האמונה הקדושה כנ"ל. מבחינת שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה. היינו בזכות שמע ישראל שהוא האמונה הקדושה. אזי שוב אל ירח לבבכם וכולי. כי השם אלוקיכם הולך עמכם להושיע לא אתכם וכולי, בחינת השם בלי לא יירא. כי מאחר שאני מאמין בהשם יתברך באמונה שלמה. כי מלוא כל העץ כבודו. השם יתברך עמדי תמיד, אזי שוב לא יירא מה יעשה לי אדם. כי מאחר שיש לאדם אמונה חזקה בהשם יתברך בוודאי ינצח כל המלחמות. וסוף כל סוף ישוב אל השם יתברך באמת. ובחינת זאת תשיב אל ליבי אוכיל. זאת הוא בחינת מלכות אמונה כמוהו בפנים. עין. בעניין התרת נדרים על ידי חרטה, מזה יכולים להבין עוצם חסדי השם עד אין סוף ואין תכלית ואין שום ייאוש בעולם כלל. כי הנדרים שהאדם נודר ואוסר על עצמו איזוהו דבר, זוהו בחינה גבוהה מאוד, שעולה למקום הנדר שהוא בחינת המקיפים הקדושים שהם שורשי התורה כמובן בפנים. אך אף על פי שנדרים הם בחינה גבוהה כל כך, אף על פי כן יכולים להתירם על ידי חרטה שמתחרט לפני החכם. שזהו בחינת תשובה. עיקר התשובה הוא חרטה כי שם מבחינת המקיפין הנ"ל שם מבחינת תכלית הידיעה אשר לא נדע ושם החסד עד אין סוף ויכולים להתחרט ולעשות תשובה לעולם יהיה איך שיהיה כי באמת עניין התשובה הוא דבר נפלא והוא למעלה מהדעת למעלה מהתורה הקדושה כביכול כמוה בפנים ועל כן כוח התשובה אינו נפסק לעולם בשום אופן אפילו מי שמתחיל לשוב ונופל חס ושלום מזה ואפילו אם התחיל כמה פעמים, ובכל פעם נפל אחר כך למה שנפל כאן. אף על פי כן, הוא צריך להתחזק ולהתחיל בכל פעם מחדש, כי כוח התשובה אינו נפסק לעולם, כי שם החסד עד אין סוף. וזה אנו רואים על ידי התרת נדרים, שיכולים לבטל הנדר על ידי החרטה שהיא בחינת תשובה בכוח החכם. אף על פי שהנדר בעצמו הוא בחינה גבוהה מאוד, ובחינת המקיפין שלמעלה מהדעת, ובחינת שורשי התורה, ובחינת תשובה, אף על פי כן. יש בחינה גבוהה עוד יותר, ששם מתבטא לנדר על ידי החרטה. כמו כן, בכל עבודת השם נדבח, בכל אדם, בכל דרגה ובכל זמן, יש חסדים נפלאים אצל השם נדבח, גבוה מעל גבוה, מה שאין הפה יכול לדבר ועליו לחשוב. ואף על פי שהשם נדבח עשה עמו חסד, והרימוה מהשפתות, והשיבוה אליו, והוא לא אוכס על עצמו, הוא פגם גם בחסד הנפלא הזה כמה פעמים, אף על פי כן, יש חסד למעלה מחסד עד אין סוף. באופן שהכל יכולים להתקרב להשם ידבח מכל מקום שהם, בכוחו וזכותו של הצדיק הגדול והחכם שבדורו, אם ישמעו אליו ילכו בדרכיו הקדושות. ע"א על ידי שהצדיק הגדול יכול להאיר לגדולים במעלה בחינת דרי מעלה, ולהודיע להם כי עדיין אינם יודעים כלל מגדולתו יתברך, על ידי זה בעצמו יכול לקרב הרחוקים והנמוכים מאוד. ולחזק את לבבם לבל התייאשו מן הרחמים חס ושלום. כי עדיין השם עמם, איתם ואצלם, כי מלוא כל הארץ כבודו. ע"ב. מעניין התחזקות לאהדה מחמת שצריך לדע, שאי אפשר לו בשום אופן לדע בזה העולם היכן הוא עומד ואוחז, וזה עיקר בחירתו וניסיונו. רק שצריכים להתחזק באמונה, להאמין גם בעצמו שאין שום תנועה טובה שלא נאבדת חס ושלום. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. ע"ג <coughs> מי שיסתכל בעין האמת על ביטול הזמן, ואיך הזמן עובר ופורח ואין לו מנוחה אפילו כרגע, כי באמת אין שום זמן כלל, רק מחמת קטנות דעתנו נדמה לנו כאילו יש עז ובחינת זמן. כמו שנדמה לאדם הישן וחולם ברבע שעה, ונדמה לו בחלומו שעברו עליו שבעים שנה. כל זה מחמת קטנות דעתו אז, כי הלוא תכף ואחר כך בעקיצו, הוא רואה בעיניו שלא עליו רק רבע כמו כן ממש לעניין מה שנדמה לו באמת שיש איזה בחינת זמן, ובאמת אין שום זמן כלל. כמובן כל זה בפנים. ואם מסתכל האדם על זה באמת, אזי בוודאי ישים כל ליבו לבטל לבלי הזמן, ולשים כל תקוותו בבחינת למעלה מהזמן. גם על ידי זה שיאמין מבחינת למעלה מהזמן, על ידי זה לא ייפול לעולם משום נפילה שבעולם יהיה איך שיהיה. כי אזכיר את עצמו שיש בחינת אני היום ילידיך, הנאמר במשיח, שהוא בחינת למעלה מהזמן, ששם נתקן הכל, וכל הזמן שעבר נתבטא לגמרי ונעשה כאילו היום נולד ממש על ידי בחינת למעלה מהזמן שמשיגים הצדיקי אמת שהם בחינת משיח. וזה עיקר התקווה וההתחזקות לשוב מכל הפגמים שנפל בהם כל אחד כפי בחינתו. שכולם נמשכים מבחינת המעשה הרע הנעשה תחת השמש והזמן. וכשרוצה לתאר את עצמו מזוהמתו, ולשוב להשם מטבח באמת ולהיכלל בבחינת למעלה מהזמן, כי עיקר התשובה ובחינת למעלה מהזמן כמוה בפנים. אבל איך זוכין להפוך ולתקן כל הימים והזמנים שעברו עליו פגמים כאלו? על כן ניכה תקוותו ותיקונו על ידי בחינת למעלה מהזמן ששם נתקן הכל ונעשה כאילו היום נולד ממש. וכל זמן שיש לאדם נקודת אמונה שמאמין בעל שם מטבח ובעולם הבא ובביאת משיח שהוא בחינת למעלה מהזמן הנאמר אצל משיח על ידי זה יש לו תקווה לעולם ואיכשהו מאחר שמחזק את עצמו במשהו, אזי יש תקווה לאחריתו על ידי בחינת אני היום מליתיך, שהוא קדושת משיח, שמשם נמשך קדושה ותיקון על כל הגרעים ובעלי תשובה. כי אפילו גר שנולד מזוהמת העקום, וכשהוא בא להתגייר, אמרו עליו רבותינו זכרונם לברכה, גר שנתגייר כקטן שנולד דמא, מבחינת אני היום מליתיך. מאחר שבא אתה לקנוס בקדושת ישראל, מכל שכן הבעל תשובה. שנולד בקדושת ישראל, אף על פי שבאמת עבר עליו מה שעבר, רחמנא ליצלן, אף על פי כן, כשרוצה לשוב באמת ולכנוס בקדושת ישראל בשלמות, אזי צריך לחשוב בכל יום ובכל שעה, כאילו היום נולד ממש. שזה נמשך מקדושת הצדיקים, שהם משיח, שנאמר בו אני היום יליטיך. וזה עיקר הכניסה לתשובה ולקדושת ישראל. כי כשיהיה בבחינה זאת, לחשוב בכל עת כאילו אתה נולד. אפילו אם יעבור עליו מה, יתחזק בכל פעם, ויחשוב בלבו שאתה נולד, אז בוודאי סוף כל סוף יזכה להתקרב להשם מטבח, ואז יתקן הכל, כי הימים הראשונים יפלו והכל יתהפך לטובה על ידי תשובתו השלמה, ויהיה נכלל הכל בבחינת למעלה מהזמן, בבחינת משיח, בבחינת אני היום מליטיך, וזה בבחינת השב אנוש עד דקה, ודרשו אבותינו זכרונם לברכה עד דרדוכה של נפש, אף על פי כן מועיל גם אז תשובה, מבחינת ותאמר שובו בעיני אדם, וכל זה על ידי בחינת למעלה מהזמן, שזה בחינת כי אלף שנים בעיניך, כי יום אתמול, כי יעבור וכולי. וזה גם כן שמתחיל המזמור, השם מעון אתה וכולי, בטרם ערים נולדו וכולי, מעולם עד עולם אתה כן וכולי, שכל זה הוא בחינת למעלה מהזמן. כי דייקה על ידי זה זוכים לתשובה שלמה תמיד, יהיה איך שיהיה. כל המזמור זה סובב והולך על עניין זה, עיין פנים. ע"ד לעניין מה שיכולים לזכות על ידי התחזקות בשעת ירידה, שתתהפך הירידה לעלייה, ושעל ידי זה דייקה יתחדש לטובה בהתחדשות נפלאה. ע"ה מעניין מה שבמצוות נגעים מרומז התחזקות גדול לאדם, שלפעמים די כי כשמגיע לתכלית הירידה, אז זוכה לקבל טהרה ותיקון לנפשו ולשוב בתשובה, שזה מבחינת בערת כגריס, טמא, פרחה בקולו, טהור וכולי. ע"ו לפעמים בחמנת השם נפתח לאדם אור גדול, ונדמה שבוודאי יהיה איש כשר כראוי. ואחר כך פתאום נחשך לו, כאילו באה השמש ממש פתאום, שלא בעונתה. שזה הבחינת מה שנאמר ביעקב, ויפגע במקום. כי באברהם נאמר, ויהיה את המקום מהחוק. ועל יעקב אבינו זכה לפגוע ממש במקום, כמובא בזוהר הקדוש. ואף על פיקיה אין כתיב בתרה, ויהיה לנשם כי באה השמש. ודרשו רבותינו זכרונם לברכה, שלא בעונתה. היינו כנ"ל. ואז הודיעו לו בחלום שכל זה בבחינת והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. וזהו כל עבודת האדם שצריך ללך מדרגה לדרגה כמו שעולים בסולם. והנה מלאכי לוקים עולים ויורדים בו. העם שצריך שיהיה לצדיקים הנקראים מלאכי אלוקים כמה וכמה עליות וירידות. וקודם העלייה צריך שיהיה ירידה והירידה היא תכלית העלייה. על כן אל ישתומם האדם ולא יפול בדעתו מכל מה שיעבור עליו. כי אפילו כשהוא בבחינת עלייה, שרואה איזה ישועה והתנוצצות, אל יטעה שכבר האור אצלו. רק ידע שעדיין הוא רחוק מאוד, והידע זה לא יפול כשהוא רואה אחר כך כשנחשך אצלו האור, שזה בחינת ירידה. כי באמת, אף על פי כן, האור שכבר העיר לו, לא נכבה ולא יסתלק ממנו חס ושלום. כי אור חסדו ידבח מאיר עליו תמיד. רק שהכל הוא בבחינת ממרחק תביא לחמה, ובבחינת וירת המקום מהרחוק. אבל סוף כל סוף יגמור השם מטבח מה שהתחיל, ויטיב עם כלל ישראל, ועם כל אחד ופרטיות, רק צריכים להיות מצפים לישועה תמיד, כמו שנאמר, כי לישועתך קיווינו כל היום ומצפים לישועה. ע"ז יש שיכולים לטעות, מאחר שרואים עוצם רחוקה מהאור, על כן יכול ליפול עליהם עצבות ומראה שחורה חס ושלום, שהוא מזיק מאוד ביותר, מן הכל, כידוע. כן, מי שחס על עצמו באמת, צריך להפוך הכל לשמחה. די כעל ידי שרואה ומבין עוצם התרחקות טהור ממנו, על ידי זה די כהגיל וישמח מאוד. כי הלא אף על פי כן הוא רואה שההוא אצלו ממש. כי הלא אף על פי כן אנו מדליקים אור הקדוש עיני חנוכה בביתנו ממש. וכן התפילין שהם אורות נשגבים מאוד, ואנו מניחים אותם על זרוענו ועל ראשנו. היש התקרבות יותר מזה? ואם שאנו יודעים שעדיין אור התפילין רחוק מאיתנו מאוד, אדרבה, זהו שמחתנו שמרפאים אותנו ברפואות יקרים ונפלאים כאלה הבאים ממרחק גדול כל כך ובזה יש לנו תקווה גדולה. בוודאי יוציאנו השם מטבח מכל צרותינו ויקרבנו אליו ברחמים. ומאחר שאנו רואים בכל עת רואות רחוקים ונשגבים כאלה שהם אצלנו ממש ואם עדיין איננו רחוקים מהם אדרבה כל זה צריך לדעת שלא יפול בדעתו כשרואה שעובר עליו מה שעובר אף על פי שמניח תפילין ומדליק נר חנוכה וכו' וכו', כי צריך שאדע שעדיין האור רחוק ממנו מאוד, אך אף על פי כן צריכין להפוך הכל לשמחה, כי אף על פי כן האור הרחוק הנשגב הזה הוא אצלי ובביתי ממש, זהו בחינת ההלל והשמחה על תוקף הניסים שנעשו לנו בכל הימים טובים, והכל כדי להתחזק על ידי זה לצפות לישועה תמיד, בבחינת זכר עשה לנפלאותיו וכו'. ולהיות בטוח וחזק, שכמו שגבר עלינו חסדו, לעשות לנו ניסים כאלה, שזכינו להורות נפלאים כאלה הבאים ממרחק, ממרחק תביא לחמה, כדי לרפות תחלואי נפשנו, על ידי זה אנו בטוחים בביטחון חזק, שבוודאי יושיענו בהחמה ויוסיף לעשות עמנו ניסים חדשים ונפלאים, עד אשר נשוב אליו באמת ויגמור מה שהתחיל. כי דבר אלוקנו יקום לעולם, כמו שכתוב, ואתה מרום לעולם השם. עיקר התקרבות הרחוקים להשם נדבך, היינו גרים ובעלי תשובה, או על ידי שידעו ויכירו בעצמם עוצם התרחקותם מהשם נדבך מצד עצמם, ואף על פי כן ידעו ויאמינו גם להפך, שהם סמוכים וקרובים מאוד אליו נדבך מצד רחמי השם נדבך הנפלאים מאוד בלי שיעור. שזה מבחינת מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה גר שבא להתגייר, אומרים לו, מה ראית? וכו'. ואם אמר, יודע אני ואין לי כדאי, היינו שמכיר בעצמו גם כן עוצם התרחקותו. רק שאף על פי כן חפץ יתקרב אליו יתברך, מצד שהוא בוטח בהחמיו המרובים, כי הוא יתברך אוהב גר גם כן, אז מקרבים אותו. וזה בחינת מה שאמרה נעמי לרות, ארבע מטרות בית דין נמסרו לבית ואמרה לה, באשר תמות ימות, וכו'. לכאורה היה זה כמו התרחקות. כי רות הייתה צנועה כל כך ורצתה להתגייר בתשוקה גדולה כל כך והיא אומרת לה אולי תחו בחטא של ארבע מיתות בית נכנס לשלום. וגם רות, למה השיבה באשר תמות ימות, היינו שהיא מרוצה גם לזה, היה לה לה להשיב בתוכני בתומי וצדקתי שלא יהיה חייבת מיתת בית נכנס לשלום. אך כל זה הוא עניין הנ"ל, כי מחמת שעיקר התקרבות הרחוקים הוא על ידי בחינת ההתרחקות וההתקרבות הנ"ל, שזה בחינת שלום לרחוק ולקרוב. כי תכף שיטעה בעצמו לומר שכבר הוא קרוב להשם נדבך, אז ידע בוודאי שהוא רחוק מהשם נדבך באמת, ומזה היו כל החורבנות רחמנא לצלן. כי גם בזמן הבית, שאז בוודאי הזמן התקרבות ישראל לאביהם שבשמיים, ואפילו כשזכו לעמוד בבית המקדש בעצמו, ששם תכלית שלמות מקום ההתקרבות, בפרט בבית ראשון שהיה שם עדיין ארון והלוחות וכו', אף על פי כן, היו צריכים לדע כמה הם רחוקים עדיין ממנו התברך ומקדושת המקום הנורא הזה. רק להפוך הכל לשמחה ולבטוח בחסדי השם ידבח, שמקרב גם כל הרחוקים. כמו שראינו בבית המקדש בעצמו, שצמצם השם ידבח השראת שכינתו בבית המקדש, אשר השמים ושמי השמים לא יכלכלוך. וכן, נורות צמחמה ויטבח, ציווה להעלות בהמה גשמית לריח ניחוח. ומחמה עד שהם פגמו אז בזה וסברו שכבר כל טובם בידם, וכבר קרובים ממש מצד עצמם. על ידי זה, בירם ליבם על כן וגרמו על ידי זה כל החורבן. שזה בחינת עשה בי עינייך מנגדי שהם יריבוני, כמו שפרש רש"י שם. ועל כן גם נעמי דיברה עם רות בדרך זה, כי אף על פי שאתה בוער ליבך מאוד להתקרב אל הקדושה, מכל מקום מי יודע מה יהיה אחר כך, אולי תתחייב במיתת בדין. ורות הצדקת אף על פי שבוודאי קיבלה על עצמה מחשבתה אז להיות צדקת גנורה, ולא שתתחייב במיתת בדין חס ושלום. אף על פי כן השיבה לה בתמימות צדקתה. כי בוודאי אינני בטוחה בצדקתי לעולם, ומי יודע במה שאוכל להיכשר חס ושלום. רק יהיה איך שיהיה, אפילו אם יתגבר הבעל דבר חס ושלום, ויביאני למה שיביאני, שיתחייב להתאדבד מן חס ושלום. אף על פי כן אני מקבלת עלי קדושת ישראל, באמת, ויעבור על אימה. ובאשר תמותי אמות וכו'. ואז קרבה אותה נעמי בהתקרבות גדול, ונעשה צדקת גדולה, עד שזכתה שאצא ממנה משיח שיחזיר כל העולם למוטב. <consult> וכן הוא בכל אדם הבא להתקרב אל האמת, שעיקר התקרבותו על ידי התרחקות. ואפילו אחר כך שהתקרב הרבה צריך לזכור בכל פעם בהתרחקותו. רק לא להתרחק באמת על ידי זה חס ושלום. רק אדרבה, שההתרחקות תהיה בשביל תכלית ההתקרבות, בחינת שלום לרחוק ולקרוב כנ"ל. <קש> ע"ט <עינת. עינת>. לפעמים האדם נכנס לעבודת השם. הוא מתחיל לעלות מדרגה לדרגה. פתאום נדמה לו שהוא נתרחק מהקדושה מאוד, לבחינת קצווי ארץ וים רחוקים. כי הוא רואה שחוזרין ועולין על מחשבתו מחשבות ותאוות וערעורים וכולי. מה שלא עלו על מחשבתו זה כמה ימים או שנים. אל יפול לב האדם עליו על ידי זה. כי לפעמים זהו לתכלית שלמות טובתו. כי מחמת שכבר הגיע למדרגה כזו, שהוא בסמוך אל הקדושה ממש.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 ויכול להיות כשנתרחק האדם ביותר ואף על פי כן הוא ממשיך עצמו אל השם נדבך בכל פעם שקבל השם נדבך ממנו נחת רואר גדול מאוד כי מאחר שהוא במקומות הרחוקים מאוד הוא ממשיך עצמו משם לאשם נדבך אזי בכל תנועה ותנועה ובכל המשכה והמשכה הוא גורם שעשועים גדולים לאשם נדבך ואם יהיה חזק בדעתו למשוך את עצמו תמיד אל השם נדבך יהיה איך שיהיה אזי סוף כל סוף יחמול עליו השם נדבך ויכנוס על ידי זה דייקה לפנים ממש לתוך בית הקדושה, עיין פנים.